بعد باده باران واورې د دې تکلیف نه خلاصته ځامه په کور کې راځي چې نو د کور مخه ته روانه ده پټه مټه مېسته شوتله واخه پالکی او شې اهمې بچونه ته پیدا کیږي همې سروې ته پیدا کیږي نو زه بي غم خپل جهاد کوم خص خاصه شاک پیدا کی نو متمن دي کافر څه کوي اگر راشه د دا کور ور ونهړې چې کور ور ونهړاو د نو بیچاره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 نو د مجاهدینو د بدنامه ول وبم کوشش کوي د مجاهدینو د احتوا کول کوشش کوي او د د اقتصادي او مالي و سرچینو د وچولو کوشش بم کوي او دا کوششونه بهم کوي چې پټول نه کی کې مجاهدین د بد خلکو په حیثیت د ترهګرو رانکارو خلکو په حیثیت د بی فکر بی بی بی او بیسنجشه خلکو په حیثیت باندې د بی تمدن او بی تهذیب خلکو په حیثیت باندې معرفي کوي او د خلکو په ذهنونو کې د دوی په اړه باندې کو نفرت زایي کوي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 د لسی ای ته عملي کولای شو دا شنه به موږ نشو کوله ځکه چې مولا تعالی مسجد محراب خانقاه پیر استاد چې په سما بند روان خلک دي مسلمانین دغه به د موږ مخه او د موږ شادت سم مزدوراند دي کاغه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 د خبره مانی چې د چا د رشی اګست ده د هغه چا خبره به مانی چې چا ټوپک ور دی د چا خبره مانی چې چا ټانگ ور کړی څوګه په تیارې کې او ځای پر رسېږي هغه د تان صحت ته نو ځګار او نه د خبره مانی چې نه صحت نه مانی مت مجبور هي چې ټوپک ته ولاس ما خو مخکې تاسو ته مخکې مجلس کې ارزه چې د دې خلکو مثال داسې ده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 زاره در ته کو وګوری شي د خلکو منزوونه مبدبانې وون شي د دا مونږ ول داره ت در ته راغلی اوو دمونه بهدر باندې و خه پاک شي دا با پا کې او بې پا کوولله د باې چل کوي دا سپای به تی را باسه. چې سپای د تی را وویته پس د غ نه بهغ مدار او بم سرره ووب اوال به د راغلی اسپیان دا به اووب او بیا په دوی باې چې د مردار شويدي د دو بم ده نظام د جریان ده ولس دا بهې پا کوو یغی وروسته به دا چا او به مازی کږ دا یواازې په نصحت او په دمونو په چوف باندې نه مازی کېږي او چې شریت کومه خبره او تهټاکه د او کممه طریق ټااکه اغ کوو دا پولیس د وردو د استباره دا, دا دوی را ته جوړ کړي دي او د دوی د پااره جنګ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 پک اخلی جادو کوې مبارزه و کو قبانې ته اضر شي ادت ته حاضر شي کمین ته اضر شي حوجوم ته حاضر شي د دوی د نظراتو او د دوی د افکارو د دوی د دلو رد ته حاضر شي ولو ته اضر شي ی خلکو زیهن سازی و کوي هم دا لګه بل مثال در ته وای امریکای چې راغلی منږ تا تعلیمی ساب را بدل کړي درلی د تعلی ساب بدل کوه د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 نو د دې چارته تاسو ماته تا وایي چې خلکو ته وایي چې خلکو بچان مور لګي ماقوله خبره ده چې بچان مکتب ته مور لګي نه ماقوله نه زکه مکتب ته لاليش یا بچرڅی کیږي یا و پډری کیږي یا و با باز کیږي یا و با زنا کا باز کیږي یا و غل یا یا یو بیسواد احمق شيبتي جوړي او کوي مکتب ته ورلګي مکتب په حساب کې نظریات دي چالي پردي منداسي دکنه نظریات پ پردی، پردي شخصتونونه کې پردي د بیاات پکې پری او زختتونونه بهکې د اسلام جات قوربان اد ای سر وړی د اسلامی تاریخ شخصونه دای ته وستلی دي او په ځای بدی نه خلل بین او نظری دوه چولی د کفر او د اسلام خبرې داسې سره خلط ملد کړي دي چې سر وور نه معلو میږي یوه خبره به ګوری کوی ببل خبره به ګوری د ښ په سی کې یو او بله با له خبره ځکه دا اخو دی اروپایانو تر لاندې جوړ شو غوی چاپ غوی پیسې په بنور کوي هر کتاب چې تاسو راوخلی دغه په مقدمه کې ولته لیکلي چې دا کتاب دی یو اس ائی ڈی په مصرف چاپ شوی دی یو د امریکا په مختیاب بنومې لالي ټولنه دغه په مصرف باندې دا چاپ شو امریکایي تاسو تا د دې کتاب چاپای تاسو په خپل سمو دماغ کې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 ایندبه هم دی په هغه عربان روان او د مغه چا په صف کې بدری چې څورته تصویر خودلی نه بیا دا ولسم پر د نسل پر د داخله هم پر دی نو اوس تاسې ووایا چې ترڅو چې دغه نظام مړنګ نشي دغه وزارت او دا وزیر او دغه کمانډا او دغه دغ کم صلاحیتونه او دغه کم سیستم چې دغه دولتي تعلیمي وزارت ته جوړ کړي دا چې لمنځه لاړ نه شي دا ولست دي شر نه خلاصې دی شي خا. نو اوس دغه وزارت دغه حساب دغه تعلیمی موسسیې چې د پرده مشاورنو ترنګرانې لنجوټ شوې دي او د پردوی ارزښتونو د معرفي کول د پاره جوړ شوې دي, دي, دي, دي. دا اوس په دمو 2000 نو نصیحت خواريو په دیوبنل لري کیږي دا د دې د پاره طبی ضرورت د منګ داد شنه د دا الله پلار کې جهاد وکو نه خلکو مخه ونیست به چې نظام د ورنک خلاص وشو خبره چې نظام نه ورنک وخت ته خپل شو ته په اسلام نصاب جاری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 تاسو داسې وایئ چې تاسو تاټه فقط حساب درکوم یا یو او پنځه یا رادیو غانې چې دا هر رادیو یو واځي او یو واځي په ورځ کې یو ساعت خبرونه وکي یو ساعت یو ساعت کو نوي ل سه ساعت تل ساعت نه ساعت 12 ساعت داس خبرونه کوي چې هر رادیو یو واځي یو ساعت خبرونه وکي نو په ورځ کې څو ساعت خبرونه یو سل او پنځه یا او ټول شپاورز څلور ساعت ده خدا دا چې الته جهاتونه متعدد دي نو لس ساعتونو شمیر فورته او ته وایا چې دغه هر رادیو بیا په ورځ کې لس ساعت خبرونه وکړي نه دا به څو ساعت شي ولا څو فنزو ساعت ولا څو ساعت د دوښمن رادیو غانو د تا ولست مسلسل تبلیغات کوي شپاورز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 رسول الله صلى الله عليه وسلم دار لاسکاله خلقوا الناسات وكوا الى اتسوا كسان شخوا سلمان شي پس کوم اورزه نظام او حکومت جوړ کړو مدينه منوره کې ولوکه په یو کلی کې هم به ګوري چې تاثیراتي ترنه نه ودا امتداد پیدا کوي مس رسول الله صلى الله عليه وسلم وفات شو حکومت د دله وفات نورث نورم سقهوي شو فارس هم شو و روم هم فتحهه و افریقا تم اسلام ورسه و، اسیٰا تم ورسه و، اهند، ورسه ازربيجان و ارمانستان تم ورسه در چین صر حدونه تم ورسه ده، اندلوس و اسپانیه تم ورسه ده، پرتگال تم ورسه ده، فرانسی صر حدونه تم د ده دادی چشی ببرکت، نیزام ببرکت، دولتی جوڑک، نیزامی جوڑک، مط و بازوی پیدا ترڅو چې صور بازو مط و بازوی نلاری، داده داود نخبار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 یا به دامنونو نعوذ به او کدان نمنو او بندوی نو دی بندولو یتوالری دی یا به یوازه نسیت کو نسیت دینمن او یوازه په نسیت باندې کار کیږي زه خو الله تعالی حدید را نازل وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وس په نمره الله فرمای په دې قوت پروت دی او په دې کې ګټي دی د خلکو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 ویالت چلاړه ما نبيہ دیما د شکل او لباس او هيئت و دامن ارتدې مسلمان په لباس کې وو نو خلک په دې پېدې شه د دې وطن سړای نه دی پتلون کینو نو په دې پېدې شه د مسلمان دی راغلی نبيہ په یو پارک کې ګرځیدم یو زور داش بوډا و یراغي له مصر ری دوام سلام کوو په انګلیسی باندې را سره خبرې کولی هغه عالم زبردست پنګلیسی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 نتیجه بهبدادو نیو کیږي چې د دې د نظام ورړنګ چې نظام دې ورړنګ په فساد په خپلې او رزبندګي نو جهاد د منګوتاسي دا ضرورت دی جهاد د منګوتاسي هغه ضرورت چې به لدینا منګ مسخکی او من خرابې امده غډ ولته چې وګوره په اسکاریت کې امده غډ وګوره په اقتصاد کې امده غډ وګوره په تعلیم کې امده غډ وګوره په بازار کې په مارکیټ کې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 یای 25 ڈالر ربانی امریکانو دی غربیانو او روپیا نه د دو په مؤسسوی کې ترجمانی کړي وو متروانی کړي وو شخصوی کړي وو اڅنن وزیر شو اود میلیونونه ډالر په رشوت کې ورخولای کی نو ولې به اخلي نه د قیمه دینداری په خاطر به پریدی کمه تقوا په دې کې کم انسانيت په دې کم شرافت په دې کې د امریکانو راستل او د امریکانو پچایي کې دلته حاكم دي امریکان زی دې بم زیغه وي چې څو جون کم ته مخک ته ځان دې فارخ سرمایه تیار کما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 نو jihad د منګو تاسې ضرورت دی دا د منګو تاسې دینی ضرورت هم دی دا د منګو تاسې اجتماعي ضرورت هم دی دا د منګو تاسې اخلاقی ضرورت هم دی دا د منګو د عزت لپاره یو ازینی وسیله ده دا په نه کیږي ځکه دا سخت ځړي خلک د سیکولران نه بيدین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 وتشتاس تسوی و یخود ظاهیر خدا شده چرا جنگ شهید شده شهید منطقه غل و افکاری نبیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل و این ذهب صيام هذا و صلاته ده دا دچ یو کال دیر عبادت کړه یا ده به د روجو منزونه نو که مخوالاړه بیا غو خو روجو منزله مخ که مات ابن عمله الا من ثلاث او كما قال صلی الله علیه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 دا بیا بیخی یقین او دا بیا په نصیب باندې کېدا ده سنوي او چا بنوم نکلی وی او چې تقدیر نه راوړند بس نه بو ورته یو څوک بو د زندان باندې به حمله کوي زندان باندې مات کی او به ته ژوندې ځکه په نصیب به نه مثال خدایم متاسې وینو او سیډي کې کنا نه کسان ورځي او شپږ برته ژوندې راځي او ورغلم د شهادت په